Dar ce-i surată? Ce-i zarba? Păi ai aflat? Nu, păcatele mele, că pusei de vale cu niște cânevă la nălbit Spânu, spânul a vrut să o fure pe Tu l-ar ardechelbos Ia te uită, a pus ochii pe cea mai frumoasă fate din sat Păi nu vezi? Așchia, nu sare departe de trunchi Chiar așa? Asta nu numai rada vrăjitoare a pus-o la cale Dar păi cum? Nu-i nepotul să? Și acum ce, -a cu ce -o mai fi? Păi n cum sună buciumele. S-a adunat sfatul bătrânilor și l-a judecat după faptă. A păcat de tine, lui surată. Prin părțile noastre răpirea de fecioară se pedepsește cu izgonirea e, din a Păi o avea ce și-a căutat. Trăiești, frate Bună să-ți fie inima, Constantin. Eh, ce mai zici? Ai, ce să zic, ia, bătrânețele astea m-au ajuns de pe urmă. Păi, dacă că ta te plângi, ce să mai zicem de moșiniș, a? <laughs> ia, ia te uite la el, ce verde se ține. Da, da, da. Bine ai venit, bă, Ilieș. Bun venit, frate, Ilieș. Bun găsit. Domniilor voastre Da, da, da, ce neguri negul asta pe chipul tale, Păi de, Constantine, azi nu de bucurie aduceri pe lumea vreunui fecior voinic Ne adunarăm la sfatul nostru Ah. parcă bănuie eu După cum au sunat Buciumele că nu i-a bună Chiar așa, mă, Ioane da, ce, mai fie, ce să fie, ia spânul A încercat să o fure pe nepoata mea crăița mi N-a ales rău năpârca. Vroia să și facă drum nu numai la frumusețea fetei ci și la sfatul nostru la înțelegții lor. Să Să fie în fație chat Hai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, voi! Voi să mă judecați pe mine, bătrâni neputincioși! Răsie! Răsie! Răsie! Răsie! Răsie! Răsie! în Răsie! Răsie! Răsie! Răsie! Răsie! Răsie! Pentru o scriptie de față care mi-ar ține mereu calea Ui, și mă Nu lăsa să vorbească bunicule! Vorbele lui față roșas, orice fată cinstită și spurga adunarea. Ca și-a acoperit cu aurul. E tale și ale brăjitoare bunică de a Nu pot fi acoperite cu tot aurul din lume. Da, lasă că tu venit de hac până la urmă și ție! Și moșnegilor răstura de se vor împărțitor de dreptate. Așa și adevărul sunt de prizonierii, celor mulți spânule și te vei supune judecătorilor. Cerule. Stai cu moșul, fată! Nu mai tremura așa! Vom vedea ce mai fi! Ia, se iscă o ploaie! O ploaie! <laughs> ploaie! o credeți voi! Și mai ce-a ridicat bunica un deget, ce-a spus cu toții! Și <laughs> <Ploaie. laughs> asta e numai începutul! Taci, ne trepni, <laughs> Așa, bunica! Învață-i bine! Ce-o fiatu Nu va fie frică, fratelor. E moșcarea Iman, Sihastru din Hotar. Sihastru da, din Hotar? nostru. Ce-o fi cu el de-a coborât din straja a muntelui? ceva.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 Ce E roși cerul de flăcările în care ard casele Put pământul de lacrimile mamilor, și a copiilor, ce sprânte sulițele în piepturile celor căzuți. Vai de noi, Haide! nu se se mai Haide! să Haide! din nou Haide! Haide! Haide! Haide! Să chemăm boinicii. Bunicule, bunicule, alerg în sat să dau de știre femeilor. Fuci, fătucă, să se adune bucatele, să se închidă în tainițe Ai, bă, bă. și să se țină socoteala fuiarilor de cânepă. ne ar fi de trebuință de o sângera prea tare. la o mie de se moșiliești și cam toatea paloșe, dar nu ar fi de ajuns. Cum să fie, în Lazare? De două zile urcă din câmpie sute de voinici. Au auzit buciumele și vin să dea piept cu vrășmașul. Sărmă, Ana, țărișoară. Săr oh, și ce grânări crescut anul da, da. Acum tot ori cădea pradă, flăcărilor. așa -i? așa -i? Da, are dreptate, moșiliești. Niciun bob de greu pentru hrana celor ce prată. Și nici o picătură de apă să nu ne răcorească buzele. Auzit-o, mați um, plăcăi? Auzit, morșule. Om știi ce trebuie să facem. Ce-i, măi, Simeonaș? să cobor de grabă în sat. Cine, mai, copile? Bătița Radu și Moșioan. Da, ce -i? A venit sânger și a deschis gura de, de mină părăsită. Sânger. Care sânger? Apoi chiar așa care sânger? Că printre plăcăi din sat de din jur... Nu-i nimeni cu numele ăsta. Acum e băiatul Arămarului și a zis că ne învață a face paloșe mai bune ca ale noastre. A, asta nu-i rău deloc. Arămarul nu uită că s-a ridicat din obștea noastră. Acum ne-l trimite pe Fisu sânger în ajutor. Asta-i. Hai, pune cărbun pe foc. Si, în cinci jeferuri, mai bine mâinile azere. Ba, mai cunoscut de. Sau! Ce? Mai ridic, chiar sunt sfârg de. o stație. <gără -și> oare pacul! dar scăpân sun-surai creșteau. <gără -și> <ală, măi. gără -și> ce zici, sângere? E bine, așa? Bate mult mai bine pătrule, să simtă păgâiul la scutișul palo celor noastre. <gără -și> gata, la pe cea din urmă căruță cu fier de la mine. Cu ăsta o om și lui paloșurile. Ce au zis iscoadele? Răjmași au ajuns și au prădat la gura voi. Au... au prădat și au trecut prin sabie toți pruncii nemernici. Iar le au făcut roabe. Blestemații. Tare mă întreb eu, măi, flăcăi, cum de-au aflat ei drumul spre tainițe? Cum așa, mă, și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 La noi, neam de neamul nostru, n-a trădat niciodată. Da, da, da, cine știe? Adică te gândești la cineva, nume bunicule. O bănuială aruncată asupra unui om e un lucru rău, măi, flăcăule. Om aștepta și o chim patru. E, e, mâine o și armele, moșicule. Asta înseamnă că i vom așteptat pe brăjmaș așa cum li se cuvine. No. Trebuie și cu tine aici căprița moșului Ia, am adus de mâncare la flăcăi ăștia, bunicule Și nu ți-a fost greu să bați atâta cale cu oalele astea mai fătucă? Așa cum nu ți-a fi greu nici dumitale, bunicule, să cobor de grad de vale a, acasă Iaca, iaca, iaca, iaca, răsăriră și corniță Că a, da, ia. -a zis bunica să mai lași flăcăi am am face să-și vadă de treabă Nu să-i ține vorbă cu isprăvire dumitale de tinerețe Da, apoi la așa vorbă muzai să mă duc, ca apoi baba Măncuie în casă! <laughs> poftiți! Ia poftiți la masă, plăcăi! Ai radură și omenește pe oaspezi, că da. ești mai mare aici! Da, da, care oaspezi, măi, crăițea? așa e că nu vă știți. Dumnealui <laughs> e sânger, băiatul lui. Iar dânsa, căprița, e sora mea mai mică și ne poate de drept al lui Moș Ilieș. <gântuță> Bine ai venit prin părțile noastre, flăcăule! Ziua bună, Crăița. Hai, hai, hai, și lasă da. da. ia lasă-l, l Asta după culoare din cea veche, doftoria Boșilieș Moșilieș. E bună, spală câtul de praful de cărbune. La. Mâine, și tu, la. Mâine pe vremea asta cine știe câți dintre noi s ar mai gândi la mâncare? Ce te mai măi, Radule, să cobești? Mai bine trimite-o pe soarta de vale, că altfel Sânger a rămâne nemâncat. Hai, Sânger, dă-te mai aproape de ștergar. Acum cât avurăște încă pâine, ia să iar tu o bucată de pâine și un pic de slană și pune-le dinaintea oaspetului nostru, da? dată, Radule, Ia, pădiță. Îți mulțumesc, grăiță, dar aproape că m-am săturat privindu-ți ochii ca cerul și obrajii rumeni ca de munte. Hey, ești mește la vorbă, bădiță. Dar fetele de pe la noi sunt ca fierul, ăla de mata cu barosul. Se îndoaie greu. Le trebuie doar puțină căldură. Poate bădiță dar la ce bun. Mâine? Cine știe ceva mai fi mâine? Iar locurile astea ne vor fi poate mormintele noastre. Ia bată-te pe stegură, Te-ai și tu de la frate Ia uite la ea. Da, tu mâine vei fi departe în munte cu muierile și cu pruncii. Iar noi, noi de aceea ne-am făurit arme să tăiem în păgân. Și apoi de ne-am prăpădit cu toții, cine a mai jucat la nuntă? Păi nu așa, băi, pătrule! așa -i, așa -i. Vorbă mare zis au flăcăi ăștia Ce zici, te ții? <gătări> mă țin, bădiță, că sunt neam de codreni oh. Ei, și acum mă-i duce Noroc în luptă, flăcăi! <gătări> noroc, noroc, noroc, noroc, noroc. noroc. tu, sincer, noroc. Să tu sincer să, să știi că fetele de pe la noi o singură vorbă au te-ai aștepta după luptă. Să-mi aștepti, creiței. bun, Crăițo, și fii fără grije! Vrajmașii nu a apucat să ne aprindă casele! Românul! Românul! Românul! de Pământul încojurat, care de furtună a lărgat. Deschide bunita! Ce? Deschide, ce? deschide ce? de gravă! Ce? Ce? Ce? ce Eu sunt Porni, elele, așa, fetele mele, așa, alergați nebunelor, despletitelor, tot ce drum întâlniți răsturnați, apa peste ghizuri să-i vărsați, să ardă stejarul câmpie, să-și plângă pașul rapuii. Oh, oh, oh, oh, Ho, Lasă-mă să-mi trag sufletul, să-mi trag și eu sufletul la foc și apoi îi cât vrei. Dar da, da, ce cu tine ne poate ce-i? Ia spune, spune. M-au izgonit din Te-ai izgonit da. pe tine, da. nepotul meu? Da. Și, și cine-am drăsnit? Cine te-ai izgonit? Da, da, da, da. Sfatul înțelepților. Ha, ha, da. Și arată colții Eliești? Da. Și care-i vina? Îi... Crăița! Crăița! Am vrut să o furi, dar, dar și-a râs de mine! Ce bine am pare! Ce bine pare. Ce, ce, ce, ce Nu șu cu bunică! Nu șu cu viața mea! Da pros mai ești, bunule, Tata ta va fi! Iată! N-avea nicio grijă! Ce vrei să zici? Mâine, Așa. mâine pârșor și foc, genușa din vatră în patru vânturi purtată. Da hai da da da da nu mă mai pierde atâta, spune-o de bunicu. Cine-i? Cine-i? Cine-i? Cel ce trebuia să fie. Aști după polong, datarul iute de halel. Hai un dată vârșitoare, mătrână, că n-am timp de stat. Bravo! Mm -hmm. Intră, marite! Cu cine vorbea furisitor? Cu fetele mele. Nu-i așa drăguțelor. Da, da, da. aflat ceva? Ei, ei, o să fie mai bine decât m-așteptam. Spune-te, babo, ai aflat potecile, adăposturile, locul de adunare și vulpoi de ieși. E, da, n-a Toate la timpul lor, Marite! Da, da, da Cum voiala? Cum voiala noastră? Cum stăm ea? A, A neîngrijătoare, și babu! Uite, galbenii! Și că dați-l șarpei drumul spre viitor și pe lui. E bine, e bine. Găzdunași, găzdunași ne. Da, să știi, marite, am și omul care-s trebuim. Ie te datește. am să ți spun că e os din osul meu. Uh -huh. Ce zici? Mâine îl pot vedea mâine. Ce zici? Da, da de ce mâine luminate? De ce? Chiar acuși, Ia, ieși, ieși de acolo, ne poate. Da, și uh, chiar ai încredere în chebosul asta. Che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, bun che, să da che, da che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, nu uita-te în voia la noastră. Stai, stai luminate, Le dă de capăt baba la toate. <fie> <Le dă. fie> pentru bătut-un conjurat. asta ne poate. Că mie mi-e frică. Hai, hai, hai, hai, o Ia-a pusica de că Că-ți-o fi de folos. Pentru ce te gătești? Hai, pe o Ce amară e. Amară, amară, dar cu folos, cu folos. Mergem, străine! Eu țisovul! E ceasul la care se schimbă străjile! Da, stai, stai, stai, stai să și pe ceilalți! Nu, nu! ți a i tot ce trebuie să vezi! Furăm fata și apoi treaba ta! No. E Băsleu! Tare de a Ia-ți Pentru treaba care o faci, pentru mine! Nu, nu, nu, nu, nu, nu! dați-vă nu, nu! Nu, nu, nu! Nu, E ceasul când se deschid mormintele. Veți avea pază bună, bună, pradă bună, ne poate! Pradă <grijă> bună! De nu eu te-am luat după mine, te-ai furișat ca un hoț o, De ce ești de așa de rău cu mine? Da, da, de a afla bunica să vezi ce grijă ți-a purta ea pe spinare Că Ei, spune, ce mai vrei? Ha Hai, mai dăm și mie din desagii, ce cu merinde, să te ajut, că or fi grei <laughs> De așa viteaz, parcă ți-aș da pe toți <laughs> Ai măi, Micuț, nu mai fi supărat Lasă că nu te spune bunici Bine, bine Hai, dă-mi și mea de Nici nu mai avem mult Uite, prima strajă trebuie să fie la stejarul celar ars de trăsnet mai an Crăiță! Adăl, nu spui că te frică S-a auzit ceva? după pradă Nu, nu, ia taci Hai, hai, nimic Uite, uite-o iau eu înainte Crăiță! am zis eu că până la urmă Tota mea vei fi Poci,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 Eu duc fata la turnul părăsit de acolo, din mâinile bunicii. Nu o să mai scape cât hău. Ai, ha, ha, ha, ha! De un pătrat de ceas, toți vor fi aici! Ha, ha, ha. Spus eu sânger. aici, din partea asta s-au auzit strigătele. Sunt parchirag. Parchirag glasul Crăiței. Crăiței? Ce se caute aici, mie, de la Taci, Aici, aici, aici, sânger. Hăi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, meu drag, ce băi, cu tine? Crăiță? ce Tatari! Mihuț! -mi Turnul parasit! Bădie! Mihuț! Mai copile! Mai spune ceva! Hai, vorbește! Vorbește, <gri> <gri> Mihuț! E o rabă, din spate! Și ca de sânge! Sociata <gri> e, e tatară. Tatară. Eu. Am luptat! Da! da Fuge! Tatari! Ce? Turnul parasit! Mihuț! Mihuț! Mihuț! Mihuț! Mihuț! Mihuț! Mihuț! Mihuț! Eu m-am târt. Crăița. Ce-i cu ea? Spână, a furat-o. Cuc. Turnul, părasit. Nu, nu-mi e frica. Crăița. Mihoț. Mihoț. Mihoț. Ce s-a întâmplat, fraci? Măi, mihoț. Măi, frățioare. Măi, viteasule. Mihoț. Mihoț. Să-i facem pat din ce și să-l coborâm lăsat. Petrule. Da. Lasă-l! Da. Aprinde focul, să dăm de veste. Lumește! Lumește! Lumește! Lumește! Lumește! Lumește! Lumește! Lumește! Lumește, Lumește Nu-i pe niciunul! Aduceți-vă aminte de micuți! Băi, băi! Ce nemernicul cu grijă! Văzut-o la... A dat fir cu fugiții de carosul înaintea tuturor! În să îndreptam! l am văzut careva? E coama dealului dreapta. Asta înseamnă că s-a spre turnul parasit! Frasilor, nu mai avem o clipă de pierdut! Viața creiței atâră de un fir de păr după mine! Sincer, așa, Te bucuri bucur frumoasă când vezi cum tare! De ce să nu mă bucur? Toate vrășile și blestemele tale n-au ajutat la nimic! Ia da, te uite cum mai fug! Nu, așa, te bucura, nu te bucura, nu te bucură, prea devreme! Blestemată Ei. să fii, de nu te-ar vrea spânul pentru el! Uite, vezi că ăsta Ei. el vezi venind de viperare! O pulsatură și gata! De mult erai lângă Mihuț! De multe... Mihuț? mi ce-i cu el? Da, ce-i întins pe năsălie În mijlocul satului no. Darul meu e meșter Minț Mihut, frătorul meu, drag Copil ce te-ai vrut În rând cu vitejii Mihut mi Pe-ești frumoasă Dar oprește oh. lacră Și pe dicer ce vine acum în goana calului Uite-mă, răzbunața E de plină, de plină Privește-l Doamne, Privește să încerc te am spus să nu te bucur prea de vreme. Ce prostă bogată! Cum o intra pe pescărița din Tatari ascunja-o. acolo pe elena așteaptă, pe el. Să fi, să fi. Mai repede, mai repede flăcăi, tați da bișcailor. Ha! Ha! ha, -ha. ha, -ha. Hai, roimule, Hai, prețioare! Că nu mai avem multul la Ai Pai, Doamne, sânger ce te așteaptă! Lasă-l să se apropie! Lasă-l! Lasă-l să fie! Nu te-ai să te treci la picioarele mele, cerșindu-i Ai Hai, sânger, stai! Hai, sânger! Hai, tători, de te -așteaptă. Ai, Caroli, ai, Roy, nu mai la lasa. Ai, cu te la fenastre de la trama crazy. Ai, mai repede, mai repede, frate! Fugi, nu te apropia! Degeaba strigi frumoasă! Degeaba strigi! Nu te aude! E blestemat să nu te aude! Cum blestemat în sidurile în care ne aflăm! Gere, de ce nu mă auzi? De ce? Căiță! Oh, Căiță! Nu te apropia, iubitul meu no, nu mă lăsa, nu nimeni mă lăsa. Nu te mai poate scoate din mâinile mele! Raja s-a legat, zidurile-s blestemate! se desfere că numai cu sânge de fecioară nevinovată! Cum? Sângerul iar tu... tu... Ce, ce faci? Ce faci? Dă-te la o parte de la fereastră! Nu, nu, nu. Ți-ar fi prea ușor sfârșitul. Iar tu, tu-l-u spănuiești sortit. de la o bară! Gălui, Ce l ce faci, ce faci odată? de la fereastră, dar auzi! Stai! Stai! Peste maților, S-a sfârșit. Totul s-a sfârșit. Creița. Creița mea. Caprița moșului. Sânger. Creița. Crăița mea... Toate blestemele s-au risipit, Sânger. Lupta s-a sfârșit. Tătarei fug. Să alungăm jalea din inimile noastre. Iată, soarele își face loc printre ruinele turnului. Fraților, Sânger, priviți și minune! Ce? Pe locul unde a căzut Crăița se ridică o floare. O parcă e ruptă din razele lui. E galbenă, strălucitoare precum cosițele Crăiței.